Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillah والصلاه والسلام atas Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh Kita melanjutkan bacaan kitab <tuh> Al-Fuzul fi Siratul Rasul. Ini pasal-pasal tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hilal Abu Bidda' Zainuddin Ibnu Katsir rahimah ta'ala. Ini ulama Sulaiman Ibnu Katsir rahimah ta'ala. Pada <tuh> pertemuan terakhir Semakan oleh menutasi tentang <tuh> bayi ah. ya bayi ah al kubah yang pertama demikian juga yang kedua yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah maka waktu itu banyak orang-orang Madinah yang dia itu melakukan ibadah haji ya tiga tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah maka mereka <tuh> masuk Islam sebagian mereka orang-orang Madinah, orang-orang Aus dan juga Khazirah. Kemudian dua tahun berikutnya, di musim Haji datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbayat kepada Nabi Sallallam sebutkan Bayatul Awal, yaitu Aqobah yang pertama. <tuh> ya. Kemudian di tahun berikutnya mereka datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan oleh mendukasi beberapa orangnya. Mereka tersebutkan di antara mereka adalah. Amr bin Sabit bin Qais. Ya. Demikian juga Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang beliau itu kemudian meninggal ketika perang Khandaq, terluka, kemudian diletakkan di Masjid Nabawi, dibuat kemah di situ sehingga orang bisa menjenguknya. Kemudian beliau pun meninggal di dalam Masjid Nabawi. Sahabat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ihtis Jarrahman bin Mu'ad, yakni Ars Allah SWT itu bergetar Dengan sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad Tidak ada dari orang-orang yang kemudian Sampai bergetar ars itu Ya, kecuali ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad Kemudian tadi disebutkan Amr bin Sabit bin Waqos ya, Amr bin Sabit bin Waqos Ya, dia disebutkan meninggal ketika di perang Uhud Dan waktu itu belum sempat Ya, dia sujud Karena di Berangkut dia masuk Islam, kemudian dia berperang dan meninggal. Kemudian berkata yang mulukasir, رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانُوا إِسْلَامًا بِالْمَدِينَةِ وَبَدْوَهَا رَحِمَ اللَّهُ Semakin banyak Islam di Madinah. Setelah mereka ya datang ke Mekah di musim-musim Haji, berperang kepada Nabi, pulang ke kampung halaman, ya kemudian mengajarkan Islam di Madinah. Kemudian di tahun berikutnya lagi datang menuju Nabi saw. Semakin banyak. Maka disebut dalam mulukasir. Maka semakin banyak islam di Madinah. Waduh harodan tambah. Suma raja'a mus'ab ilal Makkah. Kemudian mus'ab bin Umair kembali ke Makkah. Ya, kembali lagi ke Makkah. Setelah itu, Alaihi Wasallam mengajarkan islam. Mengajari Al-Quran. Ya. Kemudian kembali lagi ke Makkah. Wa wafal musim dalikal am. Kemudian tepat di musim di tahun itu. Ya, mungkin di tahun... Uh, yang ke-13, ketika Nabi SAW sudah diutus oleh Allah SWT umurnya kira-kira Nabi umur 52, ini sebelum beliau hijrah, satu tahun sebelum dia hijrah, kira-kira sekitar itu Yani dan di musim di tahun itu tepat di situ datang Qalqun Qathir orang yang banyak, minal ansor dari orang ansor, minal muslimin wal musrikin, dari orang-orang muslim dan orang-orang musrik ini yani, namanya haji waktu itu kumpul Orang Muslim dan orang musyrik, ya. Ternyata orang Ansar banyak waktu itu, semakin banyak yang datang orang Muslimnya mengikuti Abah Haji waktu itu. <kuh> haji yang belum uh, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam artian uh, masih haji-haji kesendirikan. Wasai <kuh> mulkom al-Barok bin Ma'arur, pemimpin kaum itu waktu itu Barok bin Ma'arur, wadu'ala. Palamakanat, maka ketika Lailatul Aqabah, di malam Lailatul Aqabah ya, disebutkan Lailatul Aqabah malam Aqabah yang kedua aslusul awal minha sepertiga, yang pertama dari mereka tadi rombongan itu tasalala ila rasulullah s.a.w menuju Nabi s.a.w ya, ketika musim haji itu, kemudian sepertiga dari mereka itu menuju Nabi s.a.w selasah wasapun arajulan wa meru'atan 73 laki-laki dan 2 orang perempuan, menuju Nabi s.a.w Ketika mereka haji menggunakan kesempatan menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 73 orang dan 2 orang perempuan. Babayau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khufyatan min kaumihim. Mereka berbayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut dari kaumnya. Wa min kufari Mekah demikian juga orang-orang kafir Mekah takut belum menampakkan keislaman mereka. Ala ayam nauh, mim ayam minhu, nisaahum ba abnaahum. Mereka akan menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka menghalangi darinya istri-istri mereka, ini yani perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka, wa usurahum dan istri-istri mereka. Misal dengan uzur, ini seperti kain. Jadi yani mereka berbaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di Madinah, mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah ke Madinah dan mereka siap. Sebagaimana mereka melindungi istri-istri mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, demikian juga perempuan-perempuan mereka sendiri. Lihat ini orang-orang di Madinah sudah siap untuk melindungi nabi soleh. Wakan awalaman Bayyahu pertama kali yang berbaikat kepada beliau lain ta tak waktu itu Al-Barak bin Ma'rur ini Barak bin Ma'arur ini seorang ansor. Demikian perkataan saya hanya. Ya. Beliau mengatakan seminit. Wakan dah <tuh> telah beliau Al-Baito. Beliau mempunyai tangan yang putih. It akadal akat wabah darul karena dia menguatkan Akad perjanjian ini tadi yang sudah beliau sudah pernah lakukan diulangi lagi dan bersegera terhadap kebaikan itu ini berbaeyat wabah Abbas amu rasulullah saw waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib menghadiri baeyat itu ya menguatkan walaupun belum masuk Islam masih bekas begitu mu akadan Demikian juga memperkuat lil bayah terhadap bayat tersebut mana hukan nabatu andini komihi bersamaan itu waktu itu dia masih dalam badan agama kaumnya kemudian berkata menakfir waktaroh rasulullah sallallahu alaihi wasallamin humtilkan laylah maka allah memilih dari mereka itu orang-orang ansor ya orang-orang Madinah yang datang ke Mekah di malam itu isna asyara nakiban 12 orang pilihan-pilihan Wa mereka itu 12 adalah As'ad bin Zurarah bin Uds. Yang kedua Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Wa Abdullah bin Rawahah bin Sa'lab Sa'labah, Ibnu Umrain Qais. Wa Dan Warraq bin Malik bin Al Ajlan, wal Baraq bin Ma'rur bin Sohar, Ibnu Khalsah. Wa Abdullah bin Amr bin Haram, wa Walid Jabir bapaknya, Jabir bin Abdullah. Taduran Meninggal di perang Uhud beliau. ini wa kana qad aslama eh, perang, ya, perang itu sepertinya melawan perang badar wa kana qad aslama tilkal lailah radhiallahu masuk Islam di malam itu masyallah Abdullah bin Amr bapaknya Jabir wa bin Ubadah bin Dulaim ini juga pemimpin Saat bin Ubadah wal bin Amr bin Khunais wa Ubadah bin Sumit sahabat yang mulia fa ulai tis'ah al khusrat mereka sembilan ini dari khusrat Wa min al-Aus yang dari Aus suku Aus salasah wahum tiga orang. Mereka adalah Usayd bin Hudhair bin bin Kalau kita membaca mereka sahabat-sahabat ini ingat hadis-hadis keutamaan mereka ini Usayd bin Hudhair. Ya Rasulullah. Yang waktu itu berjalan, kemudian ada apa? eh uh, sinat di atasnya itu. Wa Sa'd bin Khaisamah bin Haris wa Rif'ah bin Abdul Munzir bin Zubair Wakil Abul bin bin Taihan sebagian mengatakan <coughs> Abul Abdul Abul Abdul itu yang menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adika Nabi Abu Bakar Umar keluar mereka karena lapar. Mereka keluar semua keluar karena lapar. Akhirnya datang ke rumah Abu Al-Hizam mendatangkan minuman, mendatang, menyembelih kambing, kemudian diberikan korma. masyaallah. Abu Al-Hizam minta seorang sahabat yang punya harta ini. Maka nang tempatnya ini tadi. Samanas badahum, kemudian manusia setelah mereka. Wal maratan Huma, dua orang itu Yang mendatangi Nabi Sallallahu itu, Um Umarah Nusaibah binti Kaab bin Amr Alatikotalam Musaylamah Ibn Ha Ini Soapya ini adalah Anaknya ini yang membunuh Musaylamah Al-Qadab Habib bin Zaid bin Asim bin Kaab Namanya anaknya Wa Asma bintu Amr bin Adi bin Nabi Dua orang ini Kemudian sukan oleh Munukazir Fala matamad hadihil bay'ah Ketika sempurna biyat ini biyat yang kedua, ista' danu Rasulullah SAW mereka minta izin, ya mereka berani sekarang, minta izin kepada Rasulullah SAW ayamilu Ay al-akhir akobah untuk menuju orang-orang akobah, ya untuk apa untuk menyerang, untuk menuju mereka, untuk menyerang orang-orang musyrik, padahal mereka sedikit. Walam yad dan lahum fidalik nabi tidak mengizinkan mereka yang seperti itu, ya tidak tidak mengizinkan nabi. Balad dan alim Muslimin badehah min ahli Mekah fil hijrah, bahkan boleh mengizinkan. Ini sudah mengizinkan Nabi. Orang-orang Muslim setelah setelahnya dari ahli Mekah fil hijrah untuk hijrah ke Madinah kepada Madinah. Ini Nabi sudah mengizinkan waktu itu untuk mereka hijrah ke Madinah. Ketika ingin menyerang, Nabi tidak mengizinkan, masih sedikit. Tapi Nabi mengizinkan untuk mereka hijrah. Bada rona siladalik maka manusia pun bersegera kepada demikian itu, masyaAllah. Sudah terbuka. Sempit di Mekah kan, kampung halaman ini tidak menerima. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke Madinah, negeri yang baru. Kalau kita istilah kita mungkin melakukan ini karena mereka karena agama. Kalau kita kan mungkin petualangan dan sebagainya. Tapi ini untuk agama, hijrah. Maka manusia bersegera padanya. Bagaikan awalaman Farajilan Madinah min ahli Mekah, maka pertama kali yang keluar dari Mekah menuju Madinah, ya. Abu Salamah bin Abdil, As Abdil Asar. Abu Salamah. Ini yang pertama. Huwa wa imratuhu Ummu Salamah. Dia dan istrinya Ummu Salamah. Akhirnya Abu Salamah meninggal dan Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW. So Bahta basat dunahu. Maka Ummu Salamah pun ditahan. Wa muniat sanah minnalihaq bihi. Dilarang dia satu tahun. Tidak bisa bertemu dengan suaminya satu tahun. Untuk bertemu dengan suaminya. Wahila beynah wa beynah waladihah. Dan dibatasi Terputus antara dia dengan anaknya. Tidak bisa bertemu. Kemudian keluar setelah setahun dengan anaknya. Ya, demikian. Ya, boleh safar tanpa mahrum di sini. Karena suaminya sudah dulu karena hijrah boleh. Akhirnya dia keluar ummu salama ini setelah satu tahun berikutnya dengan anaknya ila madinah menuju madinah. Jadi tadi dia ya demikian juga anaknya tidak bisa bertemu dengan suaminya. Wa Utsman bin Thalhah. Eh mengantarnya adalah Utsman bin Thalhah. <tuh> Wa yuqal inna Buslama hajara qablal Aqabah alakhirah. Sebagian mengatakan bahwa Buslama hijrah sebelum Akobah yang terakhir. Fa'allahu <tuh> wa'lam. Kemudian berkata nas arsalan." yadba'u ba'dhum ba'dran kemudian manusia keluar berurutan, berurutan setelahnya banyak sekali ya mengikuti sebagian mereka kepada sebagian yang lain salah nanti kita akan sebutkan pasal berikutnya hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di sini subhanallahi wa bihamdika syahada la ilaha illa anta asyradul malik